sababu ndugu zangu hii dini tulionayo ni wachache wanaoelewa kama kuwa muislamu ni neema lakini hatujajua thamani yake Ndiyo maana unajua siku zote kitu chochote ambacho umekipata bila kukihangaikia bila kukisumbukia uwezo ukakipa thamani chukua mfano hata katika utafutaji sisi tunatafuta yule ambaye amehangaika mpaka siku akipata kile kipato chake anakithamini sana na anakiheshimu na anakuwa ni mkali kikichezewa. Lakini tazama yule ambaye mali imemjia ameikuta mathalani amerithi. Amekuta vipo tu kakuta baba ana pesa, ameinvesti katika vitu vingi, kwa hiyo anaambiwa tuwewe, simamia hapa, hajui ilipatikanaje. Hajui ni dhiki na tabu kiasi gani mzee kaipitia amekuta vipo tu. Watakuwa sawa na huyu aliyohangaika kutafuta? Hawawi sawa. Huyu anatumia tu kwa sababu hana uchungu navyo. Kadhalika dini hii sisi tumezaliwa tumejikuta ni Waislamu. Tumekuta wazazi wetu ni Waislamu. Hatujapata tabu yoyote kwa sababu ya Uislamu huu. Hatujaumia kwa sababu ya Uislamu huu tumeukuta tu lakini ukirudi katika tarehe utaelewa ukawasoma maswahaba walivyo walivyoua walivyotoa mali zao walivyotoa nafsi zao kwa ajili ya dini hii na ndio maana walikuwa ni wakali mtu akiichezea wa dini sasa ukijua mazuri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyahusisha na Uislamu huu utafahamu thamani ya Uislamu lakini pia utapata kujua kwamba Allah ni kiasi gani kakupendelea na amekuchagua kakufanya wewe uwe Muislamu. Kwa sababu hakuna aliyepeleka maombi kwa Allah kwamba mimi naomba niwe Muislamu. Umejikuta tu kwa rehma za Allah na fadhila za Allah akakuchagua. Ukitaka kuyajua haya watazame waliokosa neema ya Uislamu. Kwa mfano mtazame mtu ambaye mpaka leo yeye anaamini katika mizimu anaabudu mizimu anaabudu majini ukimtazama mfumo wa maisha yake na dhiki anazozipata na tabu anazozipata alafu angalia wewe Allah amekuongoza katika Uislamu unamwabudu Allah wa kweli unafanya ibada iliyokuwa sahihi upo katika dini ambayo Allah mwenyewe kairidhia na kaichagua. Na pengine Allah amekuongoza upo katika maana sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utajua ni thamani kiasi gani ya neema ulionayo. Na ukishajua kwamba Uislamu ni neema, utailinda neema hii kama unavozilinda neema zingine bali zaidi ya neema hizo. Hauwezi kuridhia kuona dini inachezewa. Lakini pia utaumia pale utakapoona Uislamu unadhalilika unachezewa utajua kwamba mimi wajibu hapa wa kufanya jambo Leo hii dini ndugu zangu nasema haya kwa utangulizi ili tupate kuelewa tunachokwenda kukisoma Leo hii dini imekuwa ni ya baadhi tu ya watu Huu ndio ukweli Lisanul hali inaeleza hivyo Dini hii ni ya mashehe Dini hii ni ya maustadhi na ndiyo maana wakati mwingine baadhi ya wa Waislamu hutuambia yani mtu anakuja anakueleza unajua shekuna hili na hili We wajibu wako ni na ninyo ndo mashe yani maana yake ninyo ndio nye, nye dini enu kwa hiyo sasa shauri yenu yeye anajitoa anaona hausiki hawajibiki lakini ndugu zangu Allah anazungumza katika Quran akibainisha majukumu ya kila mmoja aliyetamka shahada akawa muislamu anawajibika Allah ameizungumza neema ya Qur'ani akasema anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika wa tusalun wa innahu la laka hakika hii Qur'ani ni ukumbusho kwako wewe Muhammad Wali kaumika na watu wako watu wake muhamadini akina nani kila aliyemuamini Kisha akasema wasaufa tusalun mtaulizwa. Sasa kama kuulizwa kupo, faaida liswali jawaban andaa majibu Allah atapokwenda kukuuliza kuhusu dini hii uliifanyia nini Wewe ulifanya nini kwa ajili ya Uislamu Ulijiona hauhusiki Ulihisi ni ya watu tu maalum? Jiandae ni namna gani utamueleza Allah. Ukiyajua haya mapema, maana yake sasa unajipanga kwamba sasa na mimi nifanye nini? Maswahaba ridwanullahi alayhim wako ambao mtu anasilimu afamwambia Rasulullah nipe jukumu. Anaelewa alichokifuata ni nini? Ukisha silimu maana yake umekuwa tayari upewe majukumu ufanye sisi ukisha kuwa muislamu unataka uislamu ukutumikie wewe napata nini kwenye uislamu kumbe kila mmoja ana wajibu katika dini hii sasa jiangalie wewe unafanya nini ndani ya dini hii na majukumu yapo yamegawiwa kulingana na uwezo wetu Natamani sana natamani sana Waislamu waelewe mchanganuo huu na utaka kuutaja Wenye elimu jukumu lao ni kusomesha hii dini Wale ambao Allah amewapa elimu jukumu lao ni kusomesha Na wale ambao Allah amewapa fedha jukumu lao ni kutoa fedha kuhakikisha dini ya Allah inakwenda kila mmoja asimame kwenye nafasi yake sasa wewe fedha ulizonazo zinaitumikia dini? Leo kuna mambo madogo madogo sana ambayo tunayaona yanatia uchungu yanaumiza yanawezekana lau kama kila Muislamu anjelijua anawajibika kwenye Uislamu huu. Tazameni hali za mashehe wenu. Dhiki duni. Yaani inafika wakati mtu kuwa shekhe anaisi kama udhalili. Lakini Sheikh manake ni ndio kiongozi wetu wa dini na sisi waumini nyuma yake tumemtanguliza kiongozi wetu ambaye ni dhalili na sisi tunakiri kwamba ni dhalili. Lakini tuna fedha. Ila fedha zetu zinadhamini mipira, fedha zetu zinatumika kwenye mazingira ya kujionyesha na kutafuta fakhri na kutafuta sifa kwa vitu ambavyo havina maana. Muslim, Haoni tabu kudhamini mambo ya siasa na akawa anaona kama ni mtu yuko sawa Muislam mwenye fedha zake haoni taabu kuwa ni mdhamini wa mpira Lakini kwenye dini anaona kama hausiki akiswali akingia msikini akaswali anaona amemaliza la والله Ya limaswali tutakaoulizwa kaburini mangapi matatu la kwanza kuhusu nini Marrabuk. la pili ukiulizwa kuhusu dini haulizwi jina la dini uliokuwa unafata. sio jina la dini wewe unasema unawezaje kusema mimi dini yangu ni uislamu we umefanya nini uislamu mpaka ujinasibishe dini yako ni uislamu. umefanya nini kwenye uislamu ndugu zangu tuelewe mambo haya kwa mapana yake uelewa uliokuwa sahihi Almuhimu, nimependa kutanguliza mambo haya kwa umuhimu wake tunakwenda kusoma kitabu ambacho mwandishi wake rahmatullahi Alaihi amebainisha mambo maalumu mazuri ambayo Allah ameyafanya ni maalumu kwa dini hii Hayapo katika dini zingine fadlul islam maana yake bayanul al mahasin allati zada bihal al islam ala ghairihi anakusudia kubainisha mambo mazuri ambayo uislamu huu Ambayo ndiyo dini aliyoiridhia allah umezidi akida nyingine na milla zingine na utashangaa katika kitabu mtunzi wa kitabu hiki ameanza kutaja fadhluu islam. kabla ya kutaja uislamu wenyewe. mazuri ya uislamu kimantiki ilikuwa kwamba ataje uislamu ni nini alafu mazuri yake ni yapi zio. lakini kaanza kutaja mazuri ya uislamu Washereheshaji wanasema amebainisha mazuri ya uislamu kwanza litatashafafa nafusu ilehi ili nafsi ziwe na shauku ya huo uislamu ukija kujua uwe una shauku ya kufuata. baada ya kujua kwamba kumbe haya ndio mazuri ya dini hii ya uislamu babu fadl ilislam kisha baada ya kutaja anwani hii akataja dalili ambazo Ukizi hesabu ni dalili nane. Baada ya utanguli baada ya mu, yani unwan babu fadl alislam kisha akasema wa kaulillahi taala kuanzia hapo tutahesabu dalili nane. zinazoonyesha na kudhibitisha mazuri ambayo uislamu umezidi dini nyingine zote. Ya kwanza wa kaulillahi taala na kauli ya Allah mtukufu al akmaltu lakum dinakum siku ya leo nimeikamilisha dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimekutimizieni neema zangu waraditu raditu lakum al dina na nimeridhia nimekuridhieni uislamu iwe ndio dini yenu Katika aya hii Dalili ya kwanza katika uzuri wa dini hii tukufu ni pale aliposema al-yauma akmaltu lakum dinakum. Katika kipengele hiki tunaona wapi uzuri wa Uislamu au fadhla za Uislamu. Moja kwamba kule kufikia ukamilifu al akmaltu lakum dinakum. Maana yake dini hii ni kamilifu. Uzuri wa kwanza huo. Lakini pia aliyeikamilisha ni nani? Ni Allah. Uzuri namba mbili. Kwamba wewe unafuata dini iliyo kamili lakini haikukamilishwa na kiumbe. Imekamilishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe. Amethibitisha hivyo, ameshuhudia hivyo Allah tabaraka wa Ta'ala ni dalili ya kwanza lakini pale aliposema wa atmamtu ni'mati na nimekutimizieni neema zangu au neema yangu katika mambo ambayo watu wengi hatujui hatujajua kama uislamu ni neema ingawa Tulitakiwa sisi tujue zaidi kwamba Uislamu ni neema kwa sababu tunaishi katika jamii ya watu ambao walioikosa neema hii tunawaona. Tunaiona mifumo ya maisha yao. Tunaona aina za ibada wanazofanya mpaka nafsi inauma. Hiyo inatakiwa ikukumbushe kwamba alhamdulillah mimi niko katika neema kubwa. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ametufundisha unapomuona mtu ambaye Yuko katika dhiki fulani ikukumbushe neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume ametufundisha ukimwona mtu mlemavu tunasemaje? Nani anajua dua hiyo anyoshe mkono? Naam, unasemaje? Hmm. Alhamdulillah alladhi afani btalaka bihi wa ala kathiri mimman tafdhila dua hii ihifadhini Unapokutana na mtu mlemavu na wewe ni mzima wewe ni bora kuliko yeye abadan lakini Allah kamtahini kwa hiyo ikukumbushe kushukuru nema. alhamdulillah himdi zote ni za Allah alladhi afani mimmabtalaka bihi ambaye ameniepusha ameniokoa amenisalimisha na huu mtihani aliokupa wewe wafadhali ni ala kathiri mima khalqa tafdhila na akanifanya ni bora juu ya wengi aliyowaumba akanifadhilisha mimi sikuwa kama wewe wewe unatembea barabarani tunakwenda mjini tunaona kuna mtu anajivuta kwa makalio yake kuna mtu anatembelea mikono kuna mtu hawezi hata hali hiyo lakini wewe ni mzima una haja ya kutambua kwamba Allah amekufadhilisha leo hii na hii chukue hata kama ni assignment nenda nyumbani kwako leo kaa na watu wako kwa namna nzuri tu mwambie leo kidogo tufanye tufanye nini jaribio fulani tuchukue karatasi na kalamu tuorodheshe neema za Allah juu yetu Nenda kajaribu, ili zoezi unaweza ukakuta zitakazoorodheshwa haitotajwa uislamu kwa niema Nenda kajaribu. Naomba kila mmoja watoto wako hata mke wako kila mmoja aniandikie neema za Allah anazozijua ambazo Allah ametupa utakuta gari nyumba eh, maisha mazuri pesa hutokuta uislamu ila kwa wachache wenye kujitambua. Lakini Allah anasemaaje? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Hii neema iliyotajwa hapa ni neema ya Uislamu kabla ya neema nyingine zote. Na nimehitimiza neema yangu kwenu. Fa inna ajalla ni'mati Allahi alaina ni'matul Islam. Neema iliyokuwa tukufu zaidi kuliko neema zote alizotupa Allah sisi ni neema ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wewe ambaye umechaguliwa kuwa ni Muislamu. Kwa hiyo moja ya fadhla za Uislamu ni kutambua kwamba Uislamu ni nini? Ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu. Lakini Jambo la tatu lililomo katika aya hii waradithu lakumul islama dina katika mazuri ya uislamu anna huddinu almaradhi lana min allah kwamba hii ndiyo dini ambayo imeridhiwa na allah katika mazuri ya dini hii ni dini iliyoridhiwa na allah Unafata dini ambayo hauna chembe ya shaka ni dini iliyoridhwa na Allah. Waraditu lakum al dina. Wama adahu nazisizokuwa uislamu mubghadun maskhutun alayhi. Ni dini Allah anazichukia. Wapi dalili mtu anaweza kusema haya ni maneno yangu hapana katika surati Ali Imran Allah tabaraka wa Taala katika aya ya 85 amesema wa mayabta ghayra dinan deena falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Hii ni ishara kwamba zinapendwa la atakayefuata dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu falayuqbala minhu haitokubaliwa kwake dini hiyo wa huwa fil akhirati min al khasirin nae akhiratakuwa katika jumla ya watu walio khasirika kwa hiyo sheikh alayhi rahmatullah katika kitabu chake anapotaja fadlul islam fadla ya kwanza mazuri namba moja, katika mazuri mengi ya dini hii ya uislamu amestashhid ameitumia aya hii ya tatu katika surati al ndani yake kuna mambo hayo matatu niliyokutajieni. La kwanza ni dini ambayo iko kamili. Lakini mkamilishaji ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. La pili ni neema ambayo Allah ameiridhia kwetu na ameitimiza wa atimamu ni ni'mati. La tatu ni dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameridhika nayo. wa kaulihi ta'ala na jambo la pili au ushahidi wa pili katika mazuri ya Uislamu ni kauli ya Allah Jalla wa Ala aliposema Qul ya ayyuhan Sema ewe Muhammad watangazie enyi watu Inkuntum fi shak min ikiwa mna mashaka kuhusu dini yangu fala a'budu allatheena ta'buduuna min doonillah mimi siabudu vile mnavyo mnavyoviabudu nyinyi kinyume na Allah walakin a'budu Allah lakini mimi namwabudu Allah alladhi yatawaffakum Allah ambaye anakufisheni nyinyi na hivyo mnavyo mnavyoviabudu Katika aya hii unaweza ukasema yako wapi mazuri ya uislamu pale aliposema in kuntum fi shakkin min dini dini gani uislamu ikiwa mna mashaka na hii dini ninayofuata mimi maana yake uislamu kisha akasema fala aabudu allatheena taabuduna min dunilla fala aabudu mimi siabudu kwa hiyo katika fadla na matukufu na mazuri ya Uislamu kwamba ndani ya Uislamu mwenye kuabudiwa ni nani ni Allah Subhanahu wa taala katika uzuri wa dini hii kwamba sisi tunayemuabudu ni nani? ni Allah Subhanahu wa taala kwa sababu gani vinavyoabudiwa ni vingi mno lakini sisi tunamuabudu mmoja ambaye ni Allah Subhanahu wa taala ambaye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa Na hii ni kwa sababu gani Allah amemwambia ame Mtume sala salama awatangazie watu katika masala ya ibada kwa sababu nafsi Allah alivyoziumba ameziumba zinahitajio la kuabudu. Haya ni maumbile. Nafsi zimeumbwa lazima ziabudu na ndiyo maana unamkuta hata aliyekosa cha kuabudu anaabudu kaburi anaabudu mizimu kwa sababu nafsi inamtuma lazima aabudu lakini nini anaabudu sasa wewe Allah amekuongoza unaabudu ibada iliyokuwa sahihi unapomkuta mtu ana kitu chake amejifungamanisha nacho anakinyenyekea anakiadhimisha haya ni maumbile yanamtuma hawezi kuishi tu hivi na hata wale wanaosema hakuna Mungu bado unawakuta, wakuta wanavyo vitu wana mfumo fulani wanao katika maisha yao kuna kitu wanakinyenyekea na kukieshimu, na kukitukuza. Ndiyo ibada hiyo Kwa hiyo katika mazuri ya Uislamu anal maabuda fihi huwa Allahu wahda. Ndani ya Uislamu muabudiwa ni Allah mmoja peke yake Kwa hiyo katika mazuri ya Uislamu ile kiu ya kuabudu lile hitajio la kuabudu Allah amekujalia kiu yako na hitajio lako na ilekeza pahala sahihi na sio vinginevyo Kisha akataja rahimallahu taala dalili ya tatu wa kaulihi taala ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha Enyi ambao mmemwamini Allah mcheni Allah kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake Ittaqullaha jalieni baina yenu na adhabu za Allah wikiaya wekeni ngome itakayokuzuieni kuingia katika adhabu za Allah wa aminu bi rasulihi hapa pana wito wa kumuamini mtume sallallahu alayhi wasallam na muaminini mtume sallallahu alayhi wasallam mtume wake kwa kufanya hivyo yutikum yu kiflaini min rahmatih allah jalla wa ala atakupeni malipo mara mbili yoti kumkiflaini min Allah atakupeni malipo mara mbili kwa sababu ya imani yenu Wanawachuoni kwa wakati natazama katika tafsiri ya aya hii wameeleza kwamba aya hii inawalenga watu wa vitabu vilivyotangulia Mayahudi, Manaswara lakini na waislamu wanaingia Mayahudi manaswara alafu na wale ambao hawakuwa wameletewa kitabu kabla waarabu watakapomuamini mtume sallallahu alaihi wasallam wanapata malipo mara mbili na wale waliokuwa wamemuamini nabii Isa wakimuamini na mtume sallallahu alaihi wanapata malipo mara mbili malipo ya kumuamini mtume wao kisha kumuamini yule mtume wa mwisho kadhalika kama yahudi watakapomuamini mtume sallallahu alaihi wasallam wanapata ujira mara mbili wa kumwamini yule mtume wao kisha kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna hadithi ya abimusa Musa kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amesema thalathatun yu'tauna yu ajrahum marratain hadithi hii itasaidia kuelewa aya hii yu'tikum yu kiflain mtume anasema watu wa aina tatu wanalipwa ujira mara mbili akataja mtume sallallahu alaihi mtu wa kwanza rajulun min ahli alkitabi amana bi wa amana falahu ajran mtu katika ahli alkitabi aidha yahudi au mnasara. alimwamini mtume aliyetumwa kwake kisha na akaniamini mimi yani mtume Muhammad sallama. Allah anampa ujira mara mbili huyu ni mtu wa kwanza wa rajul wa abdun mtu wa pili abdun mamlukun adda haqq Allah wa haka mawalihi falahu ajran mtumwa ambaye ametekeleza haki ya bwana wake na akatekeleza haki ya Allah anapata ujira mara ngapi mara mbili Kulekuwa kwake mtumwa hakukumdhofisha akashindwa kumwabudu Allah hakukumfanya akawa anamtumikia tu mwanadamu la anamtumikia Allah kisha anatekeleza wajibu na haki za bwana wake mtume anasema huyu anapata ujira mara mbili na mtu watatu wa addaba adba amatahu faahsana taadibaha, thumma a'taqaha watazawajaha falahu ajran Mtu alikuwa anamiliki mjakazi mtumwa wa kike adabaha akamfundisha adabu manaka akamfundisha uislamu akamfundisha mazuri ya uislamu akaishi naye kwa wema thumma a'taqaha kisha akamwacha huru akawa si mtumwa tena kisha akamwoa mtu huyu anapata ujira mara mbili ashahid min al yuutikum kiflaini min rahmatihi mu'minini ya ayyalladhina amanu utaqullaha wa aminu bi rasulihi mu'minini Allah na mu'amini mtume wake yani Muhammad SAW kwa kufanya hivyo yuutikum kiflaini min rahmatihi Allah jalla wa ala atakupeni malipo mara mbili katika rehema zake kwa hiyo Hii ni pia katika fadla za uislamu katika mazuri ya uislamu kwamba mwenye kuwa muislamu anapata ofa ya kupata malipo mara mbili kwa imani yake lakini aya haikuishia hapo ya utikumkiflaini min rahmatin wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi kwa kumwamini allah kwa kumcha Allah na kumwamini mtume Allah anakupeni nuru ambayo nuru hii tamshuna bihi nuru hii inakuongozeni Ukiwa Muislam unayeutambua Uislamu unayejua dini yako vizuri unaishi kwa mujibu wa Uislamu unaishi katika nuru nuru hapa duniani lakini nuru siku ya kiyama Sawa. Kuna mfano mmoja Allah Subhanahu wa Ta'ala ameupiga katika Qur'ani ni mfano wa kuzifungua akili zetu. Unaonaje mtu ambaye alikuwa nje ya Uislamu? Sawa. Anaishi maisha pengine ya ushirikina. Anatumikia mizimu, majini, masanamu na ibada za hovyo hovyo Kisha Allah akamuongoza akaingia katika Uislamu na akajaliwa akasoma uislamu unaonaje maisha yake yanavyokuwa na msimamo wake katika dini unavyokuwa baada ya alitoka huko alikotoka na hivi ni mifano tunaiona dhahiri shahiri kwa watu wanauslimu akapata fursa kuisoma dini yake anakuwa ni mzuri mno kuliko aliyezaliwa katika uislamu ndivyo sivyo anajua ni kiasi gani cha hasara aliyoipata mwanzo wa maisha yake na anaona tofauti anaona thamani ya huu uislamu aliyopata ni tunu kwake aw aman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nooran yamshi bihi fi nasi kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa minha Allah nasema aw man kana maytan maunaji yule nimfu fa tukamfufua wa lahu nuran tukampa nuru yamshi bihi fi nnas anatembea kwa watu akiwa na nuru ana mwanga anajua anajitambua anaona anakokwenda anajua zuri na baya anajua hapa ni pabaya ni hapa ni pazuri nipite mnajua ni kifo gani anataja hapa Allah yule asiyekuwa na uongofu ni maiti ni maiti kabisa. Allah akamfufua akampa nuru akampa hidayah katika Uislamu. Akawa anatembea hali ya kuwa anaelewa na kwenda wapi. Sasa Allah anauliza kamam mathaluhu fi dhulumati. Hivi huyu atafanana na yule ambaye yuko katika kiza. tena imetajwa katika jamu dhulumatin. Kuna mrundikano wa giza, giza hili, giza hilo, giza lile. Watakuwa sawa na huyu. Tena giza lenyewe laisa bi minha. Hana matumaini ya kutoka gizani ya uone mwanga. Watakuwa sawa. Hawawi sawa. Wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah atakupeni nuru inayokuangaziaeni mnakwenda nayo. Sio hivyo tu wayaghfir lakum. Na atakupeni msamaha. Katika mazuri ya Uislamu, dini hii ukiishika sawasawa sawa, ni sababu ya msamaha. Wallahu Ghafurur Rahim. الله ني mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma dalili nyingine wa fi sahih an ibn umara radiyallahu anhumma anna rasulullah sallallahu alayhi wa ومَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُجْرَاءَ فقال مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعْمَلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط فعمله النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي اوتيه من اشاء رواه البخاري وفي الصحيح نا مكوجه في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما kutoka مع عبد الله ابن عمر الله ابو أم هرثي امسما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kwa mbtume sallallahu alayhi wasallam amesema mathalukum mfano wenu nyinyi umati wangu mfano wenu nyinyi waislam wa, wa mathal ahlil kitabaini na mfano wa watu wa vitabu viwili ambao ni Taurati na na Injili akasema kama rajulin ni mfano wa mtu istajara ujaraa, amewaajiri watu katika kazi Fakala, akasema huyu muajiri, man ya'malu amaluli min ghudwati ila nisfi nnahari ni nani katika nyinyi atanifanyia kazi yangu min ghudwati kuanzia asubuhi mapema ila nisfi nnahar mpaka mwisho wa kazi yake itakuwa ni nusu ya mchana ala qirat kwa malipo ya qirat moja na tulisema qirat maana yake ni nini mlima mkubwa iko hadithi washayu bi shay' yudhkar mkumbuka mimbabil atahdhir at katika mlango wa kutahadharishana, mtume sallallahu alaihi wasallam ametuzuia sisi waislamu kufuga mbwa wanaoitwa mbwa koko Si so, wanajulikana mbwa koko Eh Mtume sala salama anasema fima maana alhadith mwenye kufuga mbwa asiyekuwa wa kuwinda au wa kulinda sio mlinzi sio muindaji Yaani hana manufaa hayo ambayo anakubalika Mtu huyu kila siku anapoteza tiara mbili katika amali zake kila siku inapungua sasa ili ipungue sisharti uwepo sasa unazo kajikuta maisha yako we unatumikia mbwa koko huyo eh yani amali zako zote zinakwenda kwa hiyo kirat, maana yake ni mlima mkubwa wa thawabu alipotangaza huyu bwana fa'amilat lil yahudu mayahudi wakasema sisi tutafanya hiyo kazi ya kuanzia asubuhi mpaka nusu ya mchana tupate hiyo kirat. Thuma qala kisha akasema man ya'malu min nisfi nnahar. nani atafanya kazi kuanzia nusu ya mchana ila swalaati al mpaka kufika taimu ya salati la asri. ala qirat kwa malipo ya qirat moja fa'amilat al-nasara nasara sisi tutafanya thumma kala kisha akasema man ya'malu li min salati al-asr ila an shamsu nani atafanya kazi yangu kuanzia hapo salati la asri mpaka wa kuzama ala qira'tain. Kwa malipo ya qira'ati ngapi? 2. Fa hum. Mtume anasema ninyi ndiyo hao waliofanya kazi ya muda mfupi kwa malipo makubwa. Fa ghadibati al mayahudi wa nasara mayahudi na maswara wakaghadhibika waqalu wakasema. kasema yani wakakuoneeni husda wakasema ma lana akthara amalan mbona sisi tuna kazi nyingi tumefanya <coughs> wa aqall ajran lakini tumepata ujira mchache qala akasema mwenye kazi yake Hal naqastukum min min haqqikum shay'an? Je, nimekupunjeni chochote katika haki yenu? Kalu la. Wakasema hapana tupunja. Pala akasema, "Huyo mwenye kazi yake, thalika fadli utihi man asha. Huu ni wema wangu, nampa ni mtakaye." Kama nimekulipeni makubaliano tuliyokubaliana Hamna haki ya kuingilia kwa yule niliempa zaidi kwa wema wangu mwenyewe niliofanya. Mtume anasema fa hum ninyi ndio hao. Kwa hiyo fadhila za Uislamu katika hadithi hii kwamba Allah ameupendelea umma huu. Akaufanya ni umma ambao kazi yao ni kidogo malipo makubwa. Umri wao ni mchache lakini akatupa ofa nyingi sana ambazo tunaweza tukadirike bali kuwazidi wale ambao wametutangulia katika nyakati zilizotangulia na hapa ukikaa ukachunguza zile ofa za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizotupa katika dini hii Allahu Akbar ni nyingi mno la tuaddu wala tuhsa Lakin, laisa likuli واحد liman hasuna islamuhu. ofa hizi sio kwa kila mtu Yaani kwa sababu wewe umejikuta humo katika umati Muhammad kwamba la kwa yule mwenye kuupamba uislamu wake kwa yule mwenye kujua uislamu wake akauishi Yaani ukaishi ukawa ni muislamu kweli ukajijua mimi ni muislamu na ukauishi huo uislamu bali ukajitahidi kadiri ya uwezo wako taban alkamalu lillah Yani hakuna mtu ambaye ni mkamilifu 100%, 100% lakini unafanya juhudi kiasi gani kwenda kwenye huo ukamilifu. Tusikilize dhana. alafu tuone kama fursa iko tutaendelea. 'An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه رواه مسلم وفيه أيضا امكوجا فيله في ketika kutaja shawahid na adilla za mazuri hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimuendea qala amesema adhallallahu 'an al-jum'ati man kana qablana Allah amewapoteza kunako ijumaa hakuwaongoa kunako ijumaa waliokuwa kabla yetu sisi ummati Muhammad Allah hakuwaongoa katika ijumaa Fakana lilYahudi yawm Sabt ikawa mayahudi wao wamepata siku ya Jumamosi Wanasaara yawm alAhad na manasara nao walinnasara yawm alAhad Manasara wao wakapata siku ya Jumapili Faja Allahu bina Allah akatuleta sisi ummati Muhammad fahadana liyaumil jumuah akatuongoa kunako siku ya Ijumaa Katika fadla za Uislamu kwamba Allah ametuongoa katika siku iliyokuwa bora Kisha Mtume sa sallallahu alayhi hakuishia hapo akasema wakadhalika hum taba'ul lana yawmal qiyamah na vile vile hao mayahudi na manasara taba'ul lana watakuwa ni wafuasi ni wenye kutufuata siku ya kiyama mahnu alakhirun min ahli dunya sisi ni wa mwisho kuja duniani yani umma huu ni umma wa mwisho Hakuna umma mwingine utakuja baada ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walawaluna alqiyama. Na tutakuwa ni wa mwanzo siku ya kiyama. Sisi ni wa mwisho kuja duniani, ni wa mwanzo kufufuliwa siku ya kiyama. Hapa katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anajaribu kuonyesha ubora wetu sisi umma wake ummati Muhammad sallallahu Alaihi wasallam thamani yetu mazuri aliotupendelea Allah kwanza ametupendelea akatuchagulia ijumaa. na hapa kwenye ijumaa naomba mnivumilie niseme kidogo kwa sababu tunasoma ili tufahamu tuelekezane juzi Jumai iliyopita nilikuwa namweleza mtu mmoja nimeingia msikitini kutokea pale ofisini kwangu saa nusu. hapa kwetu khatibu anapanda saa sita na dakika hamsini na tano. ndio anapanda juu ya member. kutoka saa nusu kwenda saa 6 na dakika 55 kuna dakika ngapi hapo katikati 25 Kasoro dakika 25 hizi hutuba yanze, nilikuta msikiti huu safu moja moja Nyinyi mnauswali hapa mnajua wingi wa watu wanaohudhuria hapa Dakika 25 kabla ya khatibu kupanda msikiti huu na safu moja Nilijiuliza maswali mengi sana lakini hatuzungumzi msikiti huu. Msikiti yote tazameni. Nafikiri mnajua kila mmoja anakohudhuria swala ya Ijumaa hali ikoje. Hii ni siku ya Ijumaa. Waislam tumefika pahala atujui thamani ya siku ya Ijumaa. Au shida ni nini? Swala ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ameitaja ni kifutio cha madhambi. Hii Ijumaa as-salawatu al-khams wal ila wa ramadan ila mukaffiratu lima bainahunna idha jitun batil kaba'ir tu hizi swala tano ijumaa mpaka ijumaa ramadhani mpaka ramadhani nyingine ni vifutio vya makosa yanayopatikana hapa baina yake mtu akijiepusha na madhambi makubwa lakini hii Juma ambayo ni Idi ya wiki, ni sikukuu ya wiki kwa Muislamu. Hii Juma ambayo mtume ametaja mwenye kuja katika saa ya kwanza malipo yake mnajua mwenye saa ya pili tumekuwa tumefika pahala tumekinaika kiasi hicho na malipo. Bali imefika wakati wale wanaojihimu kuwahi wanaesabika kwa video lakini pia watu wanawashangaa. Fulani huwa Sambili afika msikitini wanajulikana lakini pia watu wanawashangaa bali watu wanaweza kusema hawa unajua hawa na kazi hawa au hawa unajua mambo yao yameshakua poa kwa hiyo hawana haraka na maisha Ndiyo maana sa mbili yuko msikitini subhanallah ndugu zangu hali ni mbaya sana sisi hawa tunaokuja kasoro dakika 25 ikitolewa salamu tu baada ya swala hutaki kujua kinachosemwa nini baada ya hapo mtu mbio Hivi mnadhani juhudi zetu na spidi zetu ndo zinatupa riziki? Abadan. Abadan. Ni wachache situhumu nia za watu, lakini tu nikisema hapa we mwenyewe tu utajiuliza hata sura tulikafi siku ya Jumua unaisoma kweli? Usinijibu we utajua tu mwenyewe. Mara ya mwisho kusoma suratul kafi siku ya Ijumaa ilikuwa lini? Hata ujui. Na kama utasoma ndio hizo dakika 15 zizobaki utapambana utasoma suratul kafi umalize. Hii siku ya Ijumaa ambayo mtume anaitaja kama miongoni mwa mazuri ya dini hii kwamba Allah ametuongoa sisi akatupa Ijumaa. Mayahudi na manaswara akawanyima Ijumaa. Ngozi zangu tubadilikeni. Hali ni mbaya. Ikiwa wiki nzima wewe huna mda hata unaweza kakaa msikitini nusu saa. Ukaisi raha kukaa ndani ya msikiti unasoma Qur'ani, unafanya adhikari, unasubiri swala. Wewe uko speed tu. Tukizungumzia habari ya kutafuta jana nilikuwa na ndugu yangu mmoja tunamuuliza mtu mmoja We tangu asubuhi mpaka sasa hivi ilikuwa kama sana hivi umeshaingiza kiasi gani anasema nimepata kumi na mbili. yani kile ulichopangiwa ndicho hicho hicho hatusemi watu wasifanye kazi lakini isifike pahala kazi ikakusahaulisha hata swala kazi ikakupelekea hata jamaa wewe umeshafutwa katika watu wanaowai jamaa kisa kazi na wazangu kazi tutaziacha na huo ndio uhalisia na hapo hapahitaji kusema mengi kwa sababu kila siku tunawapeleka ndugu zetu ambao walikuwa ni watafutaji wazuri wamemiliki mali kuliko sisi lakini walipoondoko wameenda nazo wameziacha kwa hiyo linu uti kulli haki hake kila kitu tukipe haki yake kazi ipe haki yake ibada ipe haki yake kwa mnasaba huu kuna ndugu zetu wale wanaofanya biashara kwenye maeneo ya miskiti. Mpaka hatwibu yuko membari mtu bado anabageina anauza anafanya hivi anadhani labda pengine ndo atapata zaidi. Ya ikiwa dunia ndio utaibeba kichwani ikawa ndiyo lengo lako kuu katika hadithi ya mtume anasema Allah atakufanya ufakiri atakupa ufakiri ambao kila utakachopata akikutoshi man kana dunya akbara hammihi jaala allah baina ainaihi. yani wewe ufakiri uko mbele yako kila ukiposema hii bado hii bado bado ba, una mipango mikubwa na kila unachopata hakikutoshi na anakushughulisha lakini huna faida na hiyo unachoshughulika nacho kwa hiyo umri wako wote unamalizika wewe unashughulika tu unahangaika tu unahangaikia nini Unaangaikia dunia akhira hako jatengeneza unaondoka hapa duniani unakwenda ni maskini. Duniani watu walikuwa kwa tajiri huko unakokwenda maskini huna kitu. Sasa ndugu zetu mnaofanya biashara kwenye misikiti. Allah Jalla wa Ala siku ya Ijumaa ametutangazia katika surati al ya ayuha amanu Iza nudiya lisalati ma yaumil jum'ati fas'aw ila dhikri Allah wadharu albay' ili katazo. harakieni kunako utaji wa Allah muache biashara Wanawachuoni wanasema katika kufasiri aya hii kwamba kuuza au kununua kutakakofanyika baada ya hii adhana ambayo khatibu ndo amepanda minbar chumo lolote nalopatikana pale ni la haram. Riziki utakayoipata kwa kuuza au kununua ni haramu. Ni wangapi wanalisha watu wao haramu? Kwa kuto kuzingatia haya. Yaani mtu anakuja yuko pale kwa sababu tu yuko kwenye ukuta wa msikiti basi anaendelea kuuza na kununua na kutubaina endelea na watu hawajui wa hata huko mza sheria mpaka ikama anatandika kamswala lake pale anainama na kuinuka amemaliza anaona khalasi yuko vizuri lakini tukimwangalia maisha yake ni yale yale haya badiliki sasa ujifunzi onozangu tuchukue tahadhari hebu tubadilikeni Tubadilikeni, tuamini Allah ndiye ruzuku. Lakini mpango wa rizki, Allah ameupanga ndugu zangu. Lau mngelijua rizki ya mtu inamtafuta kama ambavyo kifo kinakutafuta. Kabisa. Tatizo tu ni kwamba ile yakini sisi ya kwamba Allah ndiye ar haijawa ni yenye kukita kwenye vifua vyetu nilitamani niache muda wa maswali lakini naona zimebaki dakika tano niishie hapa uh, kwa hiyo darasa letu ya leo tumeishia kwenye dalili au kwenye jambo la tano tuite dalili namba tano katika hadithi ya abi huraira katika kuelezea fadhaili za Uislam tunamuomba allah jalla wala wa tunufaishwe katika haya ambayo tumyasikia na tujalie ni wenye kufanya mabadiliko tusahihishe kwa sababu lengo la kusoma tuelewe tusahihishe mifumo ya maisha yetu